Діставшись вузької розколини, хлопчики ретельно обстежили дно. По-собачому все обнюхали і подерлись на схил. Вони не розуміли, що роблять. Точніше, не розуміли, що роблять усе правильно. Двічі за останню добу цією щеленою проїжджали машини. Тим самим шляхом авто поверталися на схід. Теж двічі. Годину тому на захід промчали нові екіпажі. Малюки бачили вщент заповнені людьми з лабораторій, озброєними людьми. Хлопчики не розуміли, вони були нездатні на розуміння як процес, зате їх вчили аналізувати. Тож цілком закономірно малюки припустили, що третій конвой їхатиме назад тією ж долиною. Світловолосі легко вибрались на вершину невисокого хребта, що підпирав улоговану з півдня. Розбіглися і зачаїлися, розпластавшись у найменших нерівностях рельєфу. Немов вода після дощу, жилові тіла заповнили найменші ум'ятини. Сонце пекло беззахисні голови, проте хлопчики терпіли, знаючи, що захід сонця не за горами. Вони залягли і стали чекати. Пустеля занурювалась у темряву. Субота, 15 серпня, 17.52. Пустеля Атакама. Попереду, вибираючи шлях, мчав обтулений сталлю таурек з Тимуром на борту. За ним торкотіла Тойота Тундра з Оскаром Штаєрманом та Джефрі Такером. Замикав кавалькаду другий «Фольксваген», в якому під охороною трьох африканців і японця Кацуро Такеди везли російського професора Ігоря Ємельянова. Величезний, розмазаний по краях сонячний диск швидко сідав за небокрай. Сонце світило у спини каравану, добре освітлюючи перешкоди на шляху. Щоправда, це ненадовго. За якихось 10 хвилин зі сходу накотить темрява і примусить їх стишити біг. Несподівано повітря роздерло протяжне скигління автомобільного клаксона. Тимур озирнувся крізь напівзакрите листовим металом скло, побачивши Тойоту. Джефрі Такер скорочував дистанцію, збуджено сигналячи. «Починається!» – безбарно процедив Ріно. «Пригальмувати?» – ледь повернув голову Джеро африканець-водій. «Ні, не варто, Джеро, але розвернись, об'їдь півколом, не наближаючись». Джеро, який серед решти чорношкірих мав найбільш воєвничий виліт, кивнув, гаразд буси, і повернув Таурега ліворуч. Побачивши, що фламанський автомобіль робить плавний поворот, Джеф перестав сигналити, спинив пікап і вийшов з кабіни. Американець махав руками, кличучи до себе. Йадучі чоровні шорти і жовта майка надимались та лопотіли на вітрі. «Босе!» – неголосно покликав Джеро. Він вів машину до американця, але дивився в бік. «Так, Фелла, не бачу машини молодого японця. Миттю голови повернулись туди, де мав би зараз знаходитись – третій – позашляховик. Автомобіля не було. Півхвилини тому колона пронеслась крізь війську дооподібну ущелину, з південного боку якої висився ступінчатий кріаж, а з північного наступали моторшні темно-сірі дюни. Кілька вапнякових формацій, які здаля нагадували церковні дзвіниці, заледве стримували на валу пісків. З щілини між скеллю та гладеньким виступом п'ятиметрового бархана вилися паралельні сліди від шин. Туди, щойно виїхав екіпаж хедхантера, за ним Тойота Тундра, другий теорех так і не з'явився. Ріно звів руку, без слів наказавши Джеро притримати авто. Він чекав кілька секунд, сподіваючись, що Кацура та Кеда просто відстав. Марно. А тоді з коромовкою звелів. «Під'їдь до пікапа, зупинись, двигун не вимикай». Через кілька секунд «Фольксваген» застиг на відстані півтора метра від «Тойоти». Джеффрі підступив до загротовного вікна. У кацуру колесо спустило, схвильовано показав чернявий американець. Я сам бачив, слова звучали благально і жалібно. Тимур аж поморщився. Ріно, не відкриваючи дверцят, уважно обстежував довколишній рельєф. Розмірно і терпляче водив очима туди-сюди. «Вони ось там, за цим кряжем», – пояснював далі американець, тицяючи рукою собі за спину. Ми крапаль від'їхали від них, бо поки я почав сигналити, а потім ще, ну, ти не хотів спиняти Хлопець заткнувся, наштовхнувшись на лютий погляд маленьких круглих печей Джип перекинувся? Рінов став цигарку до рота, але не підпалив Ні Загруз? Ні Тобто я думаю, що ні Хто дозволив зупинятися? «Ріно, не дурій!» – втрутився Штаєрман, виткнувшись з Тойоти. Правда, в голосі Челіця також не чулося великої впевненості. «Ви порушили наказ!» «До заходу сонця ще кілька хвилин!» – заперечив Джефрі. Ураз в салоні Теурега скрипнувши, ожила рація. «Ріно, Ріно, це Донга. захурчав в преміж із завадами скриплячий голос водія – «Арія гарної машини! Прийом!» Джері подав рацію хедхантеру. «Донгі, я тебе слухаю!» Вризаючись очима у верхівку кам'яної гряди, відказав Ріно. «Що там у вас?» Зірвало шину. «Тут звідки лязь нападало кам'яняча, схоже на су, пістю знає. Ми міняємо колесо. Газуйте далі без нас!» «Я та Джеф спинились неподалік від виїзду з Росколни», переминаючи губами незапалену сигарету, сказав Ріно. «Справді, вам би на тому боці не зміг приховати здивування. Не варто, босе, ситуація під контролем, джип на твердому ґрунті. За кілька хвилин вирушимо на вздогін». Хедхантер нахилився, ледь не ткнувшись носом у лобове скло. Та бісва гряда могла б слугувати ідеальною позицією для засідки. Там, на горі, можна сховати цілу роту, про що знизу з постелі ніхто не здогадається. Звісно, він не думав, що боти аж настільки розумні, щоб влаштувати засідку. Принаймні, він сподівався на це. Ріно підніс рацію до губ. «Фелла, у вас три хвилини. Ми чекаємо». Потім торкнув долонею темношкірого Джеру і вказав на розколону поміж дюнами та кряжем. Гереро кивнув. Фольксваген вирулив праворуч і попрямував до місця, де колісні колії відділялись від кряжа. Тойота Джефрії клигала слідом. Позашляховики спинилися біля виїзду з ущелини. Піски тут закінчувались, а скелястий виступ тягнувся далі. Скелясте пасмо нависало над машинами, звиваючись, мов крокодилячий хвіст на південь і поволі опадало, занурюючись під землю. Он вони. Щойно Таврег порівнявся з розколеною, Тимур побачив другий екіпаж автомобіль Кацуро такеди застиг за сотню метрів від виїзду з ущельни і всього лиш за три метри від кам'яної стіни. Відразу за джипом знаходилось найвище місце каньйону, де впритул до кручі підступало кілька вапнякових стопів чудернацької форми. Внизу ледве ставало місце для того, щоб протиснутись одному автомобілю. Машина Кацура стояла на домкраті. Біля правого переднього колеса метушилося двоє африканців – Френкі та Нахас. Донга – тупця вліворуч, тримаючи на паготові матво-чорний Ремінгтон і не зводячи очей з кряжа. Кацура також із дробовиком в руках прикривав тили. Тимур роздивлявся спітнілого Ігоря, що залишився на задньому сидінні автомобіля. Робота тривала в повній тиші. Низине сонце робило атмосферу схожую на бурштин, забарвлюючи скелі кольором воску. Африканці, що метушились біля колеса, відкидали довжелезні схожі на скелети тіні. Сутінки, з диявольською насолодою, наминали херляві рештки денного світла. Та ось встановлення запаски добігло кінця. Нове колесо закрутилось на місці. Френкі, молодий енергійний хлопчина, єдиний герере у машині японця, старанно завинчував болти. Ось він уже опускає домкрат. Скоро вже зовсім скоро вони вирушать далі. І саме в цей момент босе, кахикнув чорношкірий найманець, що сидів по праву руку від Тимура. Чого тобі борхнув Ріно, викидаючи так і не запалену цигарку з рота? Хочу відлити. Джерри гагикнув, хетхантер нахмурився, зібгавши жморшки на чолі в тугий сніп. І знайшов же ти час, маупо. Ну мені серйозно треба, Ріно. Більше не можу терпіти. Ріно дратувався через лекокрилі сутінки, що мчали від гір швидше за вітер, через непередбачену затримку, а тепер ще й через свого доморощеного вояку. Йому страх як хотілося розвернутись і кількома ударами відправити хлопця в нокаут. Чого хетхантеру не хотілося, так це нюхати армати сечі решту дороги. «Не виходь з машини! Відчини двері! Вистав свій пиптик і дзюр!» «Дякую, босе!» «Хутку телепню!» Відкривши дверця та найманець зіскочив на пісок, став спиною до авто і ліктем, притримуючи двері, почав справляти нужду. Струмина захрустіла пісок. В цей час шарпанина біля теорега вщухла. Френхі та Нахас – Закидали інструменти в багажник. Ндонга заліз на місце водія, а Кацуров мовчувався на передньому пасажирському сидінні. Ніхто не стежив за кромкою скелястого пасма, що чітким зигзагом виділялась на тлі чорне неба. Ніхто більше не пильнував тили. І тільки Тимур знічев'я слідкував за другим екіпажем. Саме він побачив, як щось Метнулась поміж скелями. Позаду Таурега, в тому найвущому перешийку, невразний силует майнув від сірих джун під захисток густого мороку, що хлопочився біля підніжжя ступінчатої гряди. «Ви бачили?» – випалив Тимур. «Що, Сіхором? Там хтось є?» Пролунало дружнє клацання затворів. «Ти певен?» – перепитав Ріно. Греро, затиснутий поміж дверима та бортом джипа, припинив дзюрити. Піщаних хрускіт стих. «Присягаюся, щось промайнуло позаду машини з Ємельяновим», – прошепотів українець. Ніхто не врушився. Було чути, як протяжно скиглить вітер над пласкогір'ям. А тоді у флегматичне завивання вплівся новий звук. Тихий, спершу далекий посвист, який блискавично наростав, свист предмета, що на шаленій швидкості розтинає повітря. Не встиг Тимур про це подумати, як чималий уламок скелі, глухо швархнувши, поцілив у Гереро, що стояв коло дверей із розтепнутою ширинкою. Від удару голову сіромахи кинуло назад. Повітря розірвав дикий вереск. На обличчі африканця утворилася страховидна рана. Ліву вилицю вчавило в обличчя, око розплющило вщент, крізь шкіру проступали обламані зуби. «Що за фігня! Що за фігня!» – шокований Тимур закричав українською. Затим, діючи чисто інстинктивно, схопив молодого африканця – і скубунув у салон. Позаду в розколені, загуркотіло хтось закричав, загавкали ремінгтони. По вікнах та броні застукотіло каміння. А потім усе поглинуло ревіння двигуна. Джеро завів автомобіль і рвонув уперед. Тимур насило втримував Гереру. Спіймавши африканця, він притиснув його до крісла, але затягти в машину не зміг. Українець відчайдушно чіплявся за одяг. Срочка найманця зім'ялась під пахвами і висков з рук. Дверцята не могли зачинитись. «Викинь цей мішок з лайном зарвів, озираючи сріно! Випхай нахрен негритоса!» Ноги пораненого Гареру, мов лантухи, волочилися по грунту. «Ні за що!» – форкнув Тимур. Попри всі намагання, нерви слезав з рук, Джип мчав надто швидко, срочка тріщала й рвалась на очах ще кілька секунд, і чорношкірий вивелиться назовні. Тимур майже здався, коли Джера трохи пригальмував. Дорогу перегородили вибоїни, котрі неможливо було об'їхати на швидкості. Скориставшись цим, українець ривком закинув Герера в салон і захряснув дверцята. Обернувся. Тойота Тундра неслась віддалік. Другий теоріаг так і лишився в ущелині. «Хто на нас напав?» – накинувся на велетня Тимур. «Ріно, що обісакується?» «Це твої дітваки, Фелла, кляті, білобресі, вишкарбки. Хто?» – вирічився хлопець. Хетхантер повів бровами і не відповів. Притискаючись грудьми до колін, як у літаку під час аварійної посадки, і клацаючи зубами, коли джип прилітав через ями, Тимур думав, що хтось із них двох, або він, або Амбал, однозначно з божеволю.